Ah. det här med parterapi, ah. det är väl ingenting för oss? Nej. Vi har ju det så bra. Ja, jag älskar verkligen dig. Och jag älskar dig. Mm. Vi har inga problem. Nej. Men nu har vi i alla fall gjort det här testet. På glada par, ja. ja det stämmer ju ganska bra. Vadå? Det står att du är självcentrerad. Va? Står det? Ja. Det är jag inte. Det, det tycker jag verkligen inte. Kolla på dig, vad det står där då. Du prioriterar... Eh, andra personer som du inte känner istället för de relationerna som är, är nära. Liksom. Ja, men är det fel på det då? Ja, det kan or orsaka konflikter. Ja, men är det så himla bra som du där du, du ställer höga krav på andra? Ja, Ja, Ja, det står där. Tycker på jag dig stämmer. så står det faktiskt att du tror att bara för att du är behövd så är det även omtyckt. Ja, men Och så kanske det inte är. Jag vill visst omtyckt, vad taskig du är. Det är inte jag som är taskig, det står så. Det blir jag ledsen. Vi ja. kanske måste gå i terapi i alla fall. Ja, då får jag gå och ringa det hey, hey, hey, hey. yeah. Hej allihopa! Välkomna till plusmamman och bonuspappan. Fast nu blir det tvärtom mot vad det brukar. Ja, men Jag tänkte att det skulle lite symbolisera att det inte är ett ordinarie avsnitt av bonuspappan och plusmamman. Det är Nej, det. en specialavsnitt. Ja, det är nummer ett av tre från, med relationsanalysen Glada par. Ja, vi kör parterapi i poddformat, tänkte jag. Och då kommer vi prata lite baklänges också. Varför i hela Varför frid skulle vi göra det? Nej, om det var rullband och så drar man det liksom så, baklänges. Men hur kom, alltså, hur kom baklänges ifrån? Jag vet inte. Plus mamma och bonuspappan. Bonuspappan och plus mamma. Aha, du menar så. En podd om livet i en bonusfamilj. Jag tycker att vi fortsätter. Ja, vi har med oss två olika par som du har fått tag på. Mm. Jag tycker att jag har lyckats ganska bra med det eftersom jag har hittat ett par ganska långt ner i Malmö. Och ett par långt upp i Umeå. Långt upp i Umeå. Ja. I'm an excellent caster. Och de ställer upp på den här relationsanalysen och ska få lite utmaningar och så. Mm, vi tackar dem för deras mod och medkänsla. på får mm. säga deras mod och öppenhet. Och Första paret är där nere i Malmö. Det är Lilly och Marcus. Båda är socionomer faktiskt som de träffades på jobbet. Lilly är familjebehandlare på socialtjänsten och Markus är psykoterapeut. Är det som de säger att skomakans barn alltid går bara att fota? Och då skulle det vara att terapefternas barn behöver terapi. Nej, Nej jag tänkte mer att folk kanske sitter och tänker att men de som är terapeuter, behöver de verkligen gå i terapi? Kanske inte, men... Barfota? Ja. Jag tror att de ser kanske på det på ett annat sätt. Det ska bli väldigt intressant att höra i alla fall. Mm. Om de tycker att det funkar. Men hur ser deras familj ut då? Lilly är ju från... Linköping, men flyttade ner då. Och Marcus är i Han är från Lund. Och de har varsitt barn sedan tidigare. Lilly har en son som är nio år. Marcus har en sjuårig dotter. Båda de bor varannan vecka. Byter samma dag. Och, så. och sen så har de ju fått en liten dotter gemensamt nu då. Mm. Och det ställer ju vissa krav. Det kanske Lily hamnar förstås. mycket i det här ditt barn... Mitt barn och här, ditt barn min unge. Min, mitt barn och din unge. Ja, vi får höra lite vad de, vad de berättar om det. sen Lilly har ju vuxit upp, inte i en bonusfamilj direkt eftersom det var hennes mamma och, och storebror. Men sen har de ju fått eh, syskon efter det på båda sidor. då Fem stycken sammanlagt. Hennes pappa är uppvuxen i Iran men bor nu i Thailand. Spännande. Så hon har, har många yngre syskon där. Ja, ska vi sätta igång och höra vad de tyckte om glada Park? Absolut. Hej Lilli och Markus nere i Malmö. Hej Sara Hej hej. Välkomna till det här specialavsnittet av podden. Tack så mycket. Vi ja. ska ju testa den här relationsanalysen, glada par, som Desiree Rova har. Och ni är ett av våra par som ska få genomgå det här. Precis. Ja. Och då undrar vi ju först vad ni hade för förväntningar på det. Ja, det förväntningar, förväntningar. Jag tyckte det bara var spännande när jag satt igång. Det är väl mer att få en bild av om fungerar vi ihop utifrån analysen. Ja. Och, och svarar man rätt på frågorna utifrån var, var, var vi är någonstans och hur, hur blir resultatet och ja, just det. precis som Markus säger, kommer vi passa ihop när vi är färdigt. Och det är ju lite speciellt för ni är ju utbildade socionomer, Lilly du är familjebehandlare och Markus är ja. psykoterapeut så ni har ju erfarenhet av terapi lite från andra sidan. Ja, ja vi. Det stämmer ju. Blir det spännande på det sättet. Ja, tolkar ni resultatet annorlunda tror ni? Nej, kanske inte. För vi är ju vanliga föräldrar och ett par också. Eh, samtidigt mm. som man jobbar med, med familjer. Mm. Mm. Men Samtidigt kan man ju säga att det var, det var ju spännande frågor på det viset och att man eh, sen kunde få en bild. För min del så passade ju bilden faktiskt in på det som jag eh, hade svarat på. Så att, mm. jag tyckte det var en spännande grej. Ja, vi, vi är ju nyfikna på hur ni blev beskrivna. Vi kan börja med dig Marcus. Ja, hur jag såg jag. det ut resultatet för dig? Alltså det som jag egentligen tyckte var mest talande för min del är ju att jag... Det här med att jag kanske har mer fokus på andra runt omkring mig än på kanske då min partner. Jag tycker inte att det stämmer in riktigt i verkligheten. Men just i beskrivningen så att jag väljer bort nära relationer utanför. Så här, som till exempel mamma eller min syster, att man väljer vårt där och ha fokus på något annat. Ja. ja. Mm. Och det var något som du, visste du om det lite eller du kan känna igen delvis i alla fall? Nej. Nej, jag kan nu känna igen det. Att jag brinner lite för att hjälpa andra ute, Och sen så på något sätt så kommer nära och kära i skymunden. Så mm. det borde jag bli bättre med. Det var också det som var tipset. Så jag mm. måste involvera mig mer i mina nära och kära. Ja, det är ju samtidigt en god egenskap, men det är klart att... Man vill ha båda och egentligen. Pre precis, precis. Jag håller inte med riktigt för jag tycker också att Marcus är väldigt eh, familjär också mm. samtidigt. Men, men det var ganska så tydligt att eh, du jobbar mycket och gillar att eh, hjälpa andra par mm. och familjer. Så det stämde ju. Och fick du något annat, Lilly, som dina huvudegenskaper? Jag, det stod att jag var flexibel, och det tycker jag att jag är. Eh, och att jag gillar att saker och ting händer och eh, att det ska vara fart och fläkt. Så. Men så stod det väl någonting om att jag eh, inte riktigt... Eh, vad var det det stod? Nu glömde jag bort vad det stod. Men det, det var någonting om, som inte stämde riktigt. Så att jag tycker att det var båda och liksom. Mm. Eh, att, men jag är flexibel, men jag är inte helt... Eh, Helt flexibel, jag gillar också regler och att det ska vara på mitt sätt mm. i familjen. Så det, det var liksom, ja det var både och kan man säga. Kunde ni lista ut någonting om era gemensamma utmaningar som, som par då? Ja, alltså de största utmaningarna. Jag tror här igen är just det som eh, Lilly beskrev, av att hon är ganska aktiv och vill göra saker med barnen och att det ska hända saker. Och jag kan vara rätt så eh, trögstartad, för jag säga. Och ibland kan känna inför att, äh, för jag pallar inte detta nu, en hel vecka när det bara stämmer och stök. Tar det lukt. Och så drar hon lite i trådarna och så följer jag med så blir det alltid roligt. Mm. Så att, det var väl en sak som vi kände liksom. Det kan jag känna igen också. Så är det hemma hos oss att Maria är den som är aktiv och hittar på roliga saker och jag borde bli bättre på att beaka det och ta egna initiativ. Så där finns nog en liten likhet mellan oss. Alltså. Nu kommer jag på vad det var att det stod att jag inte hade någon riktig åsikt att folk trodde att jag inte hade någon åsikt men det stämmer inte tycker jag för jag har väldigt mycket åsikt om vad vi ska göra och vad vi tittar på och nu ska vi göra det här och hit och dit och, och där får jag ju vara lite så både flexibel men att jag också drar ganska mycket vilket kan vara lite besvärligt i en parrelation att man kan känna att kom igen nu mm. det ska inte bara vara jag som drar eller så Så det kan man vara bra att få lite tips kring Hur man kan få en balans i det som par och att, jag, och att jag då inte blir den tyst. För det är ju lite det det blir också då. Att jag drar mig lite undan. Så ja, att jag sen. blir tyst och följer. Och det kanske inte jag borde göra. Det kanske borde ta lite tur. Och göra lite mer. Mm. Sen kan det ju vara att, att man, kan, eh, man kan ha åsikter. Men att man sen är eh, diplomatisk. Eh, och inte visar exakt vad man tycker då. Och det kan ju vara mm. både på gott och ont. Men det kan ju vara en nackdel att, att eh, de i närheten, inte få reda på vad man faktiskt vill då. Ja, precis. Mm. Jag tror jag säger vad jag ja, ja. Där, där kan, du är tydlig med dig. Men ja. det kan också vara sådär med Marcus till någon gång, ibland. <laughs> <laughs> Sällan. Då kan jag ändå vara sådär, nej men tycker du verkligen det? Så där, det kan man ju jobba med. Ja, just det. Mm. Mm. I framtiden här. Det kan man väl önska att man får lite... Rådkring i den här analysen. Mm. Mm. Mm. Jag, jag tänker det också, jag, jag tänker det som Lilje berättade där nu, det kanske blir inte blir någon grej, men att komma med två förslag, där du redan är klar med det förslaget som du vill ha. <laughs> ja, ska jag ha den, den klänningen eller den, och så säger jag att den där är fin, nej ja, men då tar jag den här. <laughs> jag förstår liksom inte riktigt hur innebär det innebär den här frågorna alltid. Fast att jag är psykoterapeut. <laughs> ja just det, ja. Det, det, är väl en, det är väl en klassiker som man, man kan tycka, manligt kvinnligt, man kan tycka vad man vill om det, mm. men, men vissa saker kan man känna igen sig och vissa saker är precis. bara överdrivet och där det bygger på personlighet som inte har något med genus att göra, kan jag tycka dem. Nej, mm. precis. Mm. Om ni tittar tillbaka lite på den här processen nu att, att få ihop en bonusfamilj. Ni kommer in med varsitt barn sen tidigare och får det gemensamt. Vad, vad har varit om svåra bitarna där som där, där man eh, krockar lite ibland. Mm. Ja, det är ju absolut inte en dans på rosor alla dagar utan det är ju lite den här klassiken, min, mitt barn och andras ungar kan mm. jag tycka. Så, eh, jag har gjort så här med min pojke i alla dessa år och varför gör du så med din flicka och så, så ska man få ihop det och så är de väldigt olika våra barn. Mm. Uh, och då kommer konflikter kring uppfostran och det, jag tycker vissa saker är viktiga och Marcus kanske tyckte andra är viktiga. Ja. Uh, och så försöker vi få ihop det ungarna kanske blir förvirrade med vad vi står och uh, tjatar om här. Liksom. Ja, just det. Uh, och det och det kan, jag, det kan jag hålla med om att det är ju det som har största liksom, biten av att dels närma sig eh, då mitt bonusbarn eh, på ett sätt och skapa en relation. Och till i början så fanns det ju med, ja man kan man säga, en viss svartfruka emellanåt mm. också. Mm. Jag kände liksom att, är jag nyförälskad, det är mamma och jag vill ha plats och sen så kommer han och kriper upp och sen så kunde man få en liten svartfruka-känsla. Mm. Och det var, ju, det var ju liksom något man fick eh, tampas med i början. Och liksom bjuda in och bli en del i hans liv. Nu känner jag nog att vi har blandat liksom det. Men det har ju tagit de här åren som vi har jobbat för. Det, liksom. mm. och, och jag var ensam längre med, med min pojke än vad du var med, med din flicka innan vi träffades. Så att jag tror också att vi, där är man också olika. Att, äh, det är liksom svårt när man träffas äh, när man har barn sen innan. Äh, och mötas. Ja. Mm. Mm. Barnen, barnen är vana vid att ha sin egen förälder och så ska en annan komma och störa på, på massa olika sätt och vis. Mm. Så flyttar vi ihop ganska så snabbt mm. och det var både bra och dåligt tror jag för att vi tyckte nog att det var bra att vi, vi hade någon typ av övernattningar hos varandra innan i ganska lång tid, ett halvår i alla fall. Ja. Ganska lång tid tycker jag att det är ett alltså, halvår. Ja. Och sen så, så, så, så hittade vi en lägenhet att skytta ihop i och då eh, Först var det väl bra, det var väl en smekmånad på några månader och sen så började det knarra lite. Det, det knarrar fortfarande, ja, vi, vi, <går> ja, det det. vi ja. försöker. Prefikt. Men det också. Det liknar också hur jag och Maria hade det, bodde lite mm. hos varandra, skytta ihop. Eh, efter ett halvår, nästan exakt. Ja, eller kanske mm. lite längre. Men, eh, och, och, men där var det att jag kom in utan barn. Och hon hade ja, fyra barn. Så att. Eh, ja. eh, tittar ni på tv-serien Bonusfamiljen? Ja. Det börjar ju Ja, precis. Det är avsnitt fyra när vi spelar. Ja, det, in ja, det är Ja, det är roligt och också väldigt jobbigt att titta på att man känner igen sig i alla olika karaktärer tycker jag. Ja, och där har de ju verkligen tagit barn till exempel pojkarna och gjort till varandras motsatser lite. Ja, ja, precis. Ja, Okej. Så där kan man ju se hur det påverkar en familj. Med att och man... där tittar vi på varandra och, och, och tänker liksom att det där är din unga. <här> det är fan Det ja, din är unga. ganska klara och också vilken och vilken som kommer in på några barn. Det var det lite jag tänkte när jag hörde. Ja, precis. Mm. Och har ni någon speciell del nu som ni hoppas att eh, Cire ska kunna nysta lite i? Eller där ni ska kunna få ökad förståelse? Ja, för min del så är det ju just det här av att eh, när jag känner att jag inte är en i min liv kring liksom, till exempel en frustrastil eller hur eh, vi ska ja, förhålla oss till barnen, att jag istället får bli tyst och mm. irriterad och butter på ett konstruktivt sätt kan sätta man ner och prata kring detta. Mm. Jag, går, jag går rätt så snabbt i försvar eh, när vi börjar prata speciellt om min egen dotter mm. eh, och det vill jag bli lite bättre på att inte gå i. Och jag vill gärna bli bättre på att inte vara eh, projektledaren eller eh, chefen eller mm. diktatorn här hemma. Ja. <laughs> det, jag känner någonstans att, att det skulle vara skönt för mig att få lite paus också. Speciellt eftersom vi har den lilla eh, som tar mycket kraft just nu och sover inte sådär på nätterna. Och, Ja, det, det hade varit skönt att få lite så tips och råd kring hur vi som är ganska olika, som personer, vi också. att Hur kan vi göra med våra barn och våra relationer så att det blir så fin och mjuk som möjligt. Mm. Och sen är det ju jobbigt att vara ihop och ha nära relationer. Det är ju inget nytt. Men, eh, lite tips, kanske? Ja. Till, och det, till det låter väntan. ju som, det låter som en jättebra stake här att ni har fått. Mm. Några saker som ni redan nu vet och som sen då kan Desiree komma in och göra en fördjupad analys. Och det kommer vi ju med spänning att få ta del om ta del om, om en vecka då. Så tills dess säger vi väl eh, lycka till. och eh, Ha det härligt i bonusfamiljen och ta hand om varandra. Det var Lilly och Markus. Mm. Spännande Bra på att prata vad de men och det är, det är vi ju tacksamma för mm. Det som jag tyckte var lite roligt Var att de tog upp den här klassiken När man frågar Ska jag ha den här klänningen eller den här klänningen ja, just det. Och sen tar man det som den andra säger Att man inte ska ta ja, Man har redan bestämt sig innan kanske ja Man får liksom bara en bekräftelse på Att Nej, men jag vet vad jag vill Jag tror att det har hänt här Hos oss då är det väl snarare du. Det kan, du kan ju kläder oftare än jag gör. <laughs> ja. Jag har väl ett klädesplagg som jag har tills det är, tvätt är redo och sen tar jag ett nytt. Mm. Det är du är mer så här, bara, Åh, det är en ny dag. Jag ja, måste jag, ha en ny tröja. Jag varierar lite. Ja. Ny skjorta. Jag träffar ju vuxna människor på jobbet som kan se om jag har samma kläder. Var det, det... Var det en pik till mitt arbete? <laughs> Dina dagbarn de har ingen moderkänsla. De har moderskänsla för mig. Ja, det har de. i det, det märkte jag tidigare idag. En rolig sak som jag kan outa här i podden är att Martin han brukar färgkoordinera sin tvätt. <laughs> så att en det, vecka så har han inget, bara orangea kläder så att han kan göra, köra en orange tvätt. <laughs> Sen nästa vecka har han bara blåa kläder så att han kan köra en blå tvätt. Effektivt och bra. Jag tycker det passar här i parpodden. Par Fast nu efter två år med dig så har jag faktiskt börjat blanda mörkblått och svart. jag Ooh. tänker att det går att tvätta ihop utan att det ska. Walk in the line. Ja, lite. On the edge. Mm. Eh. Det har blivit så hard <laughs> hardcore rock and roll sen du träffade mig. Ska vi gå tillbaka till Marcus och Lille kanske? De är ändå de viktiga personerna i det här. Ja, du tyckte att jag tog över lite där. Och Anna och Daniel som kommer snart också. Mm. Vad ville de ha hjälp med då av det serik? Ja, det var lite det här att, att man går i försvarsställning när man blir attackerad, det, det kan jag ju känna igen. Och sen tyvärr kan man hamna i att man, att man är attackerad. Bara mm. för att någon annan har en åsikt så betyder det inte att man är underattack. Nej, nej. Det är nog viktigt att, att ha en dialog där man även om man inte är överens behöver man inte känna att man måste ge igen eller ta åt sig eller. Nej. Sen hade de ju... Och att olika kanske just bara är olika. Ja. De hade det hade varit jättekonstigt barn. om man hade varit exakt lika och haft exakt samma uppfostringsmetoder och exakt likadana barn. Nej, det, det pratar de ju om där. Och det går ju att känna igen. U uppfostran, hur man tänker där, har man ju ofta med sig hemifrån kanske, eller från sin tidigare familj då. Jag tänker just det här med att barnen är väldigt olika. Det behöver ju inte bero på att de kommer från olika familjer. Nej. För jag har tre barn som har samma pappa och samma mamma. Men olika personligheter. Som är väldigt olika. Så är det. Så är det. Mm. Eh, ska vi gå vidare till Anna och Daniel? Ja, det de tycker jag. har ju gjort samma relationsanalys men har ju fått ett annat svar då. Vad jobbar de med? Eh, nu så är Anna handläggare på Migrationsverket och Daniel är säljare i byggbranschen. Men de, när de träffades så jobbade båda på ett hotell i Umeå. Anna var där för att plugga. Jag vet 2000, väl att jag 2014. och barnens första pappa höll alltså sig mina. På ett första hotell i Uppsala, pappa, träffades ja, på träffades på hotell. Det har jag koll på. Tydligen ett bra ställe att träffas på. Ja, och Anna och Daniel, där är det bara en av dem som har barnschen tidigare. Det låter också bekant på något sätt. Ja, men i deras fall är det Daniel. Han har en son som är fyra och halvt och som Anna då träffade när sonen bara var två år eller två och ett halvt. Eh, sen har ju Anna en lite spännande bakgrund. Hon föddes i Köping men växte upp i södra Afrika. I fyra olika länder där. Hennes föräldrar var biståndsarbetare. Och hennes två äldre bröder föddes nog i Afrika. Kult. Och så flyttade hon hem när hon skulle gå gymnasiet. Och det var då i Orsa som väl är i Dalarna. Det är väl han, eh, spelmen och Kalle Moreus, de trakterna. Mm, Knätoffsland. Ja, eh, däremot så var hon inte så inne i det här med folkmusik och längdskidåkning. Men det kommer hon nämna sen i intervjun. Mm. Vi kanske ska lyssna på vad de har att säga. Det gör vi. Hej Hejsan, Anna och Daniel uppe i Umeå, är ni väl? Ja, men, ja det med. Och där gissar jag att ni har en uh, ordentlig vinter nu. Absolut. <laughs> Härligt med sig. Jo, det finns några tår i här. Mm, mm. Vad hade ni för förväntningar på den här relationsanalysen som Desiree Rova har, har skapat, som heter glada par? Ja, jag hade i alla fall inte så jättemycket förväntningar. Eh, och det, det slog ju mina förväntningar rejält, måste jag säga. Ja, ah, kul. Eh, Ja, verkligen. Ja, vad tycker du då? Ja, det var lite, lite samma sak, tycker jag. Känner jag. Mm. jag hade väl inga förväntningar, men jag svarade på frågorna så ärligt jag det. Och, och hur blev du sen beskriven i vilken personlighet och, och vilka behov? Ja, då träffade du väldigt, väldigt rätt, måste jag säga. Det var, det var lite skrämmande det. <laughs> <laughs> Sådär, men som... Som individ, då, då är jag snabb och effektiv och stimulansökande. Mm, mm. Och det kan innebära att jag snabbt blir, blir rastlös. Och scheman och planering dränerar mig. Ja, just det. Jag vill känna mig fri från krav. Min utmaning är att vara uthållig. Och jag tappar lätt fokus. Jaha, och det kan du hålla med om både så att säga på jobbet och hemma, kanske. Ja, precis, till viss del kan jag mm. göra det, absolut, men det, och Anna, det, var, det var mycket som satt på plats. Ja, ja just det. Eh, och då kanske du får något tips om vad du kan eh, arbeta med lite då eller förbättra, ja? Eh, ja, absolut. Det, jag har fått en, en, en hel, hel radda med tips där. Ja, och, och eh, du Anna, var du en väldigt olika mot Daniel? Eh, jo, jo men precis, jag, jag tänker att det främsta var väl att jag är en kollektivist och Daniel är en individualist, mm, så det är mm. väl den största skillnaden egentligen. Det är lite som mig och Maria faktiskt, jag, jag blev också okay. mer Intressant. individuell, jag vet inte om det är något som har med manligt och kvinnligt att göra, jag tror inte det, Jaha, det är något nej, mer hur man är kanske. Mm. Ja men precis, eh, jag, för mig är ju vår relation och Relationer överlag väldigt viktigt. Jag vill gärna vara omtyckt och eh, sätter ofta mig själv i andra hand. Mm. Och eh, ja, det är jättesvårt att liksom balansera det här eh, att vara rationell och emotionell. Och vem ska jag tänka på när? Och, ja. Ja, det, det, är lite, det kan krocka där. Eh, i olika ja, det situation. kan det att Kände du att det, var, att det fanns. Eh, att det var lite väntat eh, resultatet eller var det någonting som du blev själv lite överraskad av? Eh, Nej, alltså egentligen var, var resultatet väntat. Mm. Och, eh, men det är ändå, det blir ju ändå lite speciellt när man får läsa det så där och verkligen mm. ofta när, när man läser olika saker så här på nätet och sådär. Så, så tänker man ja, ja det, det är bara det står. Ja, som ett horoskop ungefär. Att det är lika ja, men de är till exempel Och nu, det kändes ju ändå väldigt... Det, ja, det träffade verkligen. Mm. Och det bygger ju på lång forskning detta också. som man tänker att det, mm. det är inte bara Eller någon som igenom, har suttit och, och hittat på frågor. Utan det ska leda de till någonting. Är, är det någonting ja. som du har funderat på så... Eh, när du och Daniel bildade er en bonusfamilj. Någonting som där det har varit svårt och någonting som du skulle vilja ha hjälp med? Eh, jo, det är egentligen, eller jag har jobbat ganska, ganska mycket med mig själv de senaste två åren som vi har mm. varit tillsammans och det är egentligen ganska många saker men det grundar ofta i att jag har svårt med svartsjuka mm. det är kanske den, den största delen som som ja, vi har problem med från min sida då. Ja just det, och då finns Jaha. det ju hela tiden en, eh, en biologisk mamma som du får liksom förhålla dig till. Även om du vet att, ja, att det, eh, den relationen bara finns eh, för barnets skull. Eh, så kanske det ja, känns annorlunda ändå. Ja precis. Och sen, sen kan jag ju också känna mig lite svartsjuk gentemot eh, Daniels son då. Ja, just det. För det är klart att... Liksom den kärleken mm. som de har, den, mm. är, den är väldigt svår att, för mig att greppa. Mm. Jag, har, jag har själv haft lite, lite svårigheter med min pappa. Så att ja, det jag kan jag spela in också. Det ligger, ja. ligger där. Mm. Mm, mm. Och det, det kan jag ju känna igen mig som... Jag har inte heller några biologiska barn. Eh, och ser att det finns en speciell koppling då från barnen till Maria och från Maria förstås mm. tillbaka till barnen eh, som är någonting som det är nog svårt för oss att förstå exakt eh, in, om man inte ja, är förälder själv. Så säger ju alla. Mm. Eh, men då får man försöka bygga upp eh, en annan typ av vuxen- och barnrelation. Och det kan ju ta mm. lång tid. Experterna säger att det kan ta fem, sex, sju år till och med. Ja men precis, jo, vi har också hört det mm. Håller du med Daniel att, att du kan se att Det, det är något annorlunda där Och att, att det gäller att hitta En balans Så att man inte eh, Hackar i, I det där just med relationer till barn Och till ex Ja precis Det är ju Det är ju en svår balans Som man måste tänka på hela tiden mm. Det är ju det är ju, ja, som sagt, det är ju supersvårt. Speciellt med alla vardagssysslor också som kommer in i spel och lite sådär. Det är, det är absolut svårt. Mm, mm. Har ni förresten sett tv-serien Bonusfamiljen? Ja, jag tittar på den. Ja. Eh, där... Daniel Smik tittar ibland. Ja, just det. Vi, vi gillar <laughs> ju den. Och, och där är det ju lite så att eh, Branko, eh, han har ju en ganska nära relation till sitt ex. Hon mm. som då är mamma till, till barnen och det har ju Katja som spelas av Petra Mede har ju lite svårt också där med Ja, man kan väl kalla det svartsjuka även om det är kanske något annat också men mm. kan, kan du känna igen dig lite i det även om det är en påhittad situation i tv? Tänkte du i mig? Ja ju det, Ja. ja. Ja, eh, jo absolut, eh, jag tycker det jag, jag, jag älskar att se hur bra Daniel är som pappa mm. Men samtidigt, eh, jag vet inte, det känns, det känns som att det är svårt att hitta vart, vart är min plats och Kan jag vara, är jag i vägen nu och samtidigt som eh, jag också vill ta plats och, ja. ja det är ju, det, det svåra är det att acceptera för då när man blir kär i någon och, och känner att man är varandras viktigaste, nä, nä, närmaste personer. Mm. Eh, och samtidigt, mm. finns det ett barn där så vet man att jag kommer alltid att vara nummer två. Eh, mm. och, och då tänker man ändå, men ja, men nu när det inte är barnvecka och, eh, kan, eh, och sådär, man vill, man vill ha den bekräftelsen både mm. eh, oavsett om man är förälder eller bonusförälder tror jag. Eh, mm. Så där, där är en, och det blir ju spännande att höra vad Desiree Rova, som är, har skapat glada par, hur hon mm. kan se på det här och vilka uppgifter hon kan ge er här längre fram, som ni får jobba lite Jag med. Ska, ja Det behöver vi faktiskt. Ja, ja men vad spännande. Då, mm. då har ni fått en bra start känns det som med första mm. delen här. Absolut. Mm. Då kan vi bara önska lycka till och så hörs vi igen om en vecka och så får vi veta lite mer hur det har gått på vägen här då. Mm. Men du, tack, tack snälla. Ja, tack så mycket. Martin, jag tänker att folk kanske undrar var, varför det är sån frånvaro av min vackra röst i intervjuerna. Ja, de har ju gjorts när du inte var tillgänglig. Den ena gången var jag ju tillgänglig, vars jag låg utslagen på golvet. Ja, du var i samma rum faktiskt, men mådde inte så bra. Jag var väldigt sjuk. Ja. Men eh, jag tycker att det här var också väldigt intressant. Mm, det var ju andra, det fanns väl likheter kanske i den individuella analysen. men Likheten sen så är att de olika... båda två har en bonusfamilj. <laughs> ja, men även det att Daniel var mer individuell och Anna var mer kollektivist, det tror jag stämde lite med Lilly och Marcus och lite med oss. Mm. Det är intressant att se hur det ser ut över lag. Ja, sen hade de andra. Om det är män som är. Men jag tänker män. Ni spelar ju lagsport, det är kvinnor också. Men <laughs> ja. jag tänker att män är lite mer ensamma än kvinnor. Ensamvargar? Mm. Nej. Jag vet faktiskt inte vad, vad det är. Jag minns att de. Det gjordes en. Jag tänker, studie... Killar är ju väldigt så här. Tillsammans. En för alla, alla för en. Jo, men det har gjorts en sån studie. Buddies. På hur man leker Homes. i skolan. Ja. Ah. Små barn. Där leker killar kanske upp till tio stycken tillsammans. Ah. Och utser någon informell ledare ofta. Medan tjejer håller sig två och två eller tre och tre. Kan det vara då att i en relation där det bara finns en man och en kvinna så känner sig mannen lite ensam och därför blir han lite så där individualistisk. Ja, jag vet inte. Vi får läsa på om det. Men jag, det kanske inte ska att bli, att jag kanske inte ska bli beteendevetare. Det känns inte så. En spännande sak och som jag tycker är väldigt modigt och bra att erkänna var att annat erkänner sin avundsjuka eller svartsjuka. Mot sonen, ja. Mm. Ja, och det är också en klassiker i bonusfamiljer. Ja, henne, det pratade hennes... ju Moa Härngren om. Ja. Att man ska inte skämmas för det. Att det, det känns så. Är, det är naturligt att man inte riktigt kommer in i den kärleken som finns då till den biologiska föräldern och den kärleken som den biologiska föräldern känner tillbaka till sitt barn då. Mm. Den kan man inte riktigt dela eller som Anna sa att hon inte riktigt förstår den heller. Det har jag en teori till. Mm. Jag har en teori om allting. The theory of everything. <laughs> det är att vi har ett fattigt språk. Vi Aha. kallar det båda alltså vi kallar det för kärlek. Vi kallar kärleken mellan mamma och barn ja, och pappa det. och barn för kärlek. Vi kallar ja. det som finns mellan man och kvinna för kärlek. Hade vi haft två olika ord för det så hade det inte varit någon konkurrens. Vi får sätta oss och hitta på andra ord. Om det ena hade hetat mammoski och ja. det andra hade hetat kärlek. Ja, det. Men det är också för att det känns kanske lite likadant, fast det gör det inte heller. Nej. Så du skulle mycket väl kunna ha haft två olika ord. Bra idé. Ja. Det är som det klassiska att eskimåerna har 40 ord för snö. Precis. Fast det är bara en myt. De Visst har inte. det att jag har blivit sagt att jag kommer från eskimåland. <laughs> ja. <Eskimo -land. laughs> ja. Vad, heter, vad, vad heter landet? Grönland. Ja, Inuit tror jag de säger. Ja, nej, men det var någon som sa att de trodde att jag kom från Grönland. Ja. Jag vet har vi inte pratat varför. om det en annan gång i podden? Jag vet inte, men det har satt djupa spår hos mig att jag ja. ser ut som en eskimo. Mm. Men det är inget fel på det. Jag är salt över det. De är, de är söta. Ja. Nu lät jag. Det är lätt inte bra att säga så. <laughs> men, vi men får jag vara lite flummig så här sent på kvällen. Det får du. Mm. Daniel tyckte i alla fall att analysen prickade väldigt rätt. Och det, det är analysen? Ju kul. <laughs> ja, just det. Vad tyckte analysen om? Men vi har ju även med oss en expert. Det är nog bättre vi lämnar över Desiree till cd Och vi har ju förstås frågat henne lite vad hon har tyckt om paren deras gemensamma analys och vad hon har gett dem för arbetsuppgifter. Så det kommer här. Få citera mig själv. Spännande! Hallå där, Desiree Rova. Hallå! Du har ju skapat den här relationsanalysen, glada par, som vi eh, gillar att ha med i podden. Ja, Eh, och du har ju haft då, ditt första samtal nu med de här två paren som vi testar eh, och gör en relationsanalys på. Hur, hur har det gått tycker du? Ja men det var jättespännande. Eh, första paret vi pratade med var ju Lilly och Marcus. Mm -hmm. Och båda jobbar ju rätt utom inom parterapi eller terapi. Så att det var ju jättespännande att få träffa lite kollegor inom branschen. Ja just är jag de är utbildade säga. i båda två ja. Ja, och Markus jobbar ju parterapi och Lilly var i kbt-teratess. Just det. Hur var de som par ja. tycker du? Hur skulle du beskriva dem? Jag skulle beskriva dem väldigt... Alltså det, jag tycker att de fungerar väldigt bra ihop. Båda paren tycker att de är väldigt kärleksfulla och ja, verkligen vill satsa på relationen. Och jag tror väl att de söker sig till, till det här. Mm. Jag, ja. eh, när det kommer då till deras analyser så var Det som var gemensamt med båda paren, då, om vi ska jämföra Lille och Marcus och Anna och Daniel, var att båda männen var individualistiskt lagda, som du och Maria. Just det, ja, det, det minns jag ja. att Marcus berättade också. Jag kände igen mig lite där. Ja. Det var ju jätteintressant och kvinnorna då var mer kollektivistiska. Och i, det här, i de här fallen så blir det lite friktion just av de här olika motsättningarna. Då. Mm. Vad skulle du säga att de behöver jobba med då om vi tar Lilly och Marcus först? Mm. Eh, där är det just det där. Att jag tycker att båda, om vi tittar på Lilly och Marcus specifikt är det ju att de kompletterar väldigt bra. Det, men i det här fallet så utsätts om väldigt mycket för påfrestningar just nu. De har ett litet barn och det var bonusfamilj och allt det här. Och det är mycket på, som händer som det kan vara i livet när, mm. när det är stora omställningar. Och då blir behoven väldigt påtagliga och just de här kanske inte så konstruktiva sidorna. Eh, och med det menas att till exempel Lilly som går hemma i mamma just nu. Hon har samhällsvariation och det innebär att hon har väldigt stort behov av att av damen Marcus, att hon vill vara nära honom vill vara delaktig i relationen och hon vill gärna att det ska hända någonting. Ja, just det. Och alla vet ju hur småbarnstiderna den, den, den är inte så kanske, den är innehållsfull alla dagar i veckan utan den är väldigt rutinbaserad. Ja, just det. Och där utmanas ju Lillys variationsbehov så att hon blir väldigt lätt frustrerad där hemma och vet inte hur hon ska få typ, sitt behov. Och Marcus kommer hem och har bidragit väldigt mycket på jobbet där han har bidragit utveckling som behov och känner att han vill bara komma hem och bara få en och andas och vara för sig själv. Ja, just det. Och där blir det ju lite friktion då såklart. Har de fått några ja. övningar att jobba med här första veckan? Ja, övningarna de har fått är att de har tittat och fått fördjupningar kring respektive behov. och Tittat på sig själv och eh, deras partner. Och sen har de skri fått skriva ner eh, en lista för tio saker jag behöver hjälp med från min partner. Mm. Och sen så har de också utifrån sina behov då. Och sen har de också varit tvungna att beskriva varför de känner att de behöver hjälp med det här. Och sen då har de fått en uppgift att kommunicera det till Ja, spännande. Ja. Och Anna och Daniel som finns då uppe i Västernorrland, eh, där sa du att det finns vissa likheter i, i deras relationer. Ja, där har de ju för sig gemensamt att båda brisa på utveckling som grund. Eh, dock har de eh, Daniel har ju variation i utveckling så att han är väldigt snabb, det rinner snabbt av honom så att jag ja, är ingen fara och han inte, han är väldigt spontan och har inte hänsyn in så mycket till kanske vad han säger. Medan Anna är lite mer så eftertänksam, Hon har samarbet i utveckling. Hon vill gärna fundera liksom, vad det här betyder. Och väldigt känslosam. Mm. Så att, och där är konstellationen så att Anna har inga barn. Och Daniel har en son på fyra år. Och där så blir det lite krock i konflikt med relationen. I och med att hon vet inte hur hon ska tillgodose se behoven varannan vecka. För den, den skiftar ju väldigt mycket när man har barn varannan vecka och, en, och varannan vecka inte barn. Nej, hon sa själv att hon hade lite svårt att förstå den kärleken som fanns mellan Daniel och barnet och att, att hon kunde känna en viss avundsjuka där. Ja, och det såg vi väldigt tydligt när hon sa det. Det är, det, hon, det är så vanligt att man tror att det handlar om att det är sjuk eller sådana saker. Utan det här var ju väldigt tydligt att det handlar om att hennes behov av samhörighet inte blir tillgodosett på samma sätt de veckorna som barnet finns. Med Jaha, just det. Men... Så att då försöker hon tillgodose det på ett destruktivt sätt. Så här försöker vi finna konstruktivare sätt att tillgodose hennes samhörighetsbehov så att det inte ska påverka deras relation och bonus konstellation Mm, så det är, det är en viktig del som de ska jobba på tillsammans som panna. Ja, och de fick också då några uppgifter kanske att göra. Ja, och där får vi också en annan sak. Anna, Anna fick lite mer fördjupande uppgifter. Och hon hade också andra saker som spelade in här. Och det var anknytningsmönter. Mm. Eh, och det är också en viktig del att titta på ibland i relationer. Att, eh, jag tycker att de två tror inga lappar varandra väldigt bra. Att man tittar på... Vad har man för anknytningsmodell i grunden? Där finns det väldigt mycket att läsa på internet. Man kan hitta gratis exempel och kolla på anknytningsmönster. Mm. Och sen att man då tittar, vad har man för behov? Och de här sakerna ihop gör att man kan se också, vad, hur hanterar man, vad svår, svårigheter i relation. Så att De här, så, då fick jag i alla fall andra dagar göra den uppgiften också, att de fick titta på de, olika. Anknytningsmöte och sen också samma uppgift som det tidigare paret, att kolla på de här förgivningarna kring behoven. Ja, då har vi fått en liten start och en liten beskrivning och så vet jag att ni jobbar vidare. Du pratar med paren och sen så får de även förklara lite i nästa avsnitt av podden hur det har gått första veckan och lite vad de har kommit fram till och tänkt på. Och sådär. Ja, det ska bli jättestannande. Ja, vi tackar så länge och uh, hoppas att det går bra uh, fortsättningsvis Absolut. här. Ah, det är därför Desiree Rova är beteendevetare och jag inte är det. För att hon vet vad hon pratar om. Ja, precis. Ah. Hon förklarade det jättebra med sjuka, mm. Att det handlade kanske snarare om Annas behov av samhörighet som inte tillfredsställdes mm. de på barnveckorna. Ja, just det. Ja, att hon kanske inte riktigt var sjuk utan hon saknade någonting istället. Ja, ja. Och det går ju att råda bort på, ja, på. Råda blir bot du på? är du göteborgare där helt plötsligt? Ja, är alltid göteborgare. Dina första åtta år satte spår i ditt liv. Ja, men sen borde jag ju bara två mil från Göteborg. Du blev hallenig. Du blev dansk. <laughs> bara på pappret. De pratade om anknytningsmönster också. Mm. Det har du pratat om lite eller läst om. Anknytningsmönster? Ja. Du menar att jag har anknytningsproblem på grund av min adoption? Ja, det har du nämnt. Av mig själv. <laughs> jag har inte utfört en adoption, jag har varit med i en adoption. Jag är adopterad. <laughs> det är så man brukar kalla det. Ja, men det, det händer saker där i början. Man blir övergiven. Drar du iväg ur halva landet. Nu tar Martin fram en bok. Det, det var ju en av de här böckerna som vi hade båda två fast jag inte har läst den. Handlar inte den om anknytningsteorin? Vad har det med min adoption att göra? Jo, utgångspunkten är anknytningsteorin. Jag känner att du inte lyssnar på vad jag Hemligheten säger. Hemligheten av Don Josefsson och Egil Linge. Nej, jag vill läsa den någon gång. Okej, okay, men har vi suttit och spelat in podden nu? Nej. Nej. Då går vi tillbaka till att prata om anknytningsproblem. Folk som har anknytningsproblem kan känna sig... Uh, att inte du lyssnar på mig till exempel. Vi vill Det gjorde du. Du tog ut en bok i bokhyllan. Jag vill bara se om jag kommer ihåg rätt. Att den hemligheten handlar om det. Vad sa jag? Se. Du När då, inte på att mig. du anknytningsproblem efter adoptionen. Det var. Det pratade. var ju väldigt minimaliserande av vad jag sa. Men fortsätta. Jag börjar från början. Jo, på grund av. Att jag är adopterad så kan jag uppleva en del anknytningsproblem i mitt liv. Antingen att jag knyter an för snabbt, mm. för hårt, till höger och vänster. Eller att jag har svårt att släppa taget. Mm. Eller att jag blir så sådär, nej men de kommer ändå överge mig så att jag tänker inte knyta an här inte. Mm. Mm. Lite sådana. Men det fanns ju något test man kunde ta. Ja just det, det blir jag lite nyfiken på. Mm. Anna sa ju att hon hade med sig lite anknytningsproblem till sin egen pappa också. Mm. Det kan ju... För han hade ju varit här. lite frånvarande. Mm. Ja, Det är väldigt spännande vad vi bär med oss i våra små ryggsäckar. Och den lilla ryggsäcken sägs att packas innan man fyller tre år. Oj, så Och sen igen. efter det är kört. Så du håller på att packa ryggsäcken åt dina dagbarn? Faktiskt, det, det tänker jag ibland på. Och så är det ju för oss alla att vi måste tjäna pengar och så. Men jag tänker att det är mycket som man lämnar över till antingen då dagbarnvårdare som eller. jag eller förskola. Mm. Och de knyter ju an kanske mer till dig än vad de skulle gjort till en av flera fritids De kommer som... ju allihopa vara AIKare <laughs> ja, när se. jag släpper dem. Ja. <laughs> Och har en väldigt så här dragning till asiatiska kvinnor utan att vi förstår varför. <laughs> ja, vi får följa dem och se vilka de dejtar när de blir större. <laughs> Men nu är vi väl framme vid den delen när vi säger att detta var bara avsnitt ett. Vi har två spännande avsnitt till där paren ska berätta hur det har gått med de här första utmaningarna och Desiree ska fortsätta sin analys. Det blir ju spännande. Ja, det är nästan det ordet som vi använder mest om det här. Men I alla fall jag. jag är ju Men jag tycker att allting är enormt spännande. Ja, och jag, är så jag är, så jag är väldigt nyfiken. Så jag det är blir jag... så mycket mer spännande om man ja. tycker att allting är spännande. Jag tycker att vi tackar Anna och Daniel och Lili och Marcus. Och Desiree Rova. Och jag tackar dig Martin. Och jag tackar dig Maria. Utan dig hade det inte funnits någon podd. Utan dig hade det inte funnits någon podd. Nej, men vet du vad? Nej. Livet i en parrelation kan vara besvärlig. Men också härlig. då. Jag kom på att vi borde sagt att de ska lyssna på den vanliga podden. Men det gör de väl? Ja, men nu senaste avsnittet så var det ju... Vem som var intervjuad? Ja. Det var ju... <laughs> <laughs> du kommer inte ihåg. Jo men det borde jag ju veta. Jo, det är klart du vet. Ja. Det var ju linhed. Hed. Det var ju linhed. Ja, och i nästa avsnitt så är det ju Jag tänker att detta avsnitt ligger ju mitt emellan de två avsnitten. Ja, just det. Mitt emellan Lin... och, och Gago. Gago. Ja. Det var så ett perfekt ställe att vara på. Man kan även lyssna på Between a Rock and a Hard Place. <laughs> ja, det kan ju kan man säga. Man kan ju även lyssna på våra bonusavsnitt som handlar om tv-serien Bonusfamilj. Man kan bara lyssna på oss hela dagarna. Ja. Det är många timmar nu om man inte har gjort det innan. Och nu kan man få stänga av för nu kommer det lite Musik